Тирі прачат, Джинго. «Перепрошую, ви та леді з клоунами?» Капрал Нокс, що понуро плівся вулицею, підняв очі, до нього зверталася миловидна юнка. «Жінка, яка говорить до нього з власної волі. «Це щось новеньке. Бабіше що вона ще й всміхалася?» е, та, так, це я», – він ковтнув. «Беті, а мене Бана. Хочеш піти до нас, подеревенити?» Номбіль зазирнув її за спину. Там сиділи, згуртувавшись довкола великої криниці, жінки різного віку. Одна з них сором'язливо махнула йому рукою. Він кліпнув. То було щось геть нове. Він глянув на свій одяг, який уже ні на що не годився. Його одяг завжди ні на що не годився, вже через п'ять хвилин після одягання. «О, не переживай», – заспокоїла його дівчина. «Ми знаємо, як це. Але в тебе був такий самотній вигляд». «Може, ти нам допоможеш?» Тепер вони були в колі інших. Там були жінки всіх можливих форм і розмірів, і жодна з них поки не сказала «фу», досвід, який до сих пір не фігурував в особистій хроніці Номбі. Перебуваючи в стані марення, капрал Номбс глянув на цю ситуацію збоку і відчув, що потрапив у рай. Єдина прикрість, яка порушувала іделічну картину – за те, що він увійшов не через ті двері. «Ми тут намагаємося заспокоїти Наталь», – мовила дівчина. «Її суджений не піде з нею завтра під вінець». «Свинота», – мовив Нобі. Одна з дівчат із червоними відслізочима різко підвела голову. «Він хотів», – вона схлипнула. «Але його забрали воювати в Гебру. І все через якийсь острів, про який ніхто ні сном, ні духом. І вся моя сім'я тепер там. Хто його забрав?» – запитав Нобі. Він сам себе забрав, сердито відрубала старша жінка. Попри розбіжності вудісі було в ній щось до болю знайоме, і Нобі зрозумів, що якщо розрізати її навпіл, з неї аж випиратиме слово теща. О, пані Адбар, мовила Наталь, він сказав, що це його обов'язок. Так чи інакше, всім хлопцям довелося піти. «Чоловіки!» – закотив очі Нобі. «Хто-хто, а ти мала пізнати чимало чоловічих втіх?» Кисло мовила Теща. «Мамо!» «Хто? Я?» – перепитав Нобі, забувшись на мить. «А, так, чимало. Справді?» «А чо ні? Пиво моя улюблена втіха!» – сказав Нобі. але й від хорошої дармової цигарки теж не відмовлюсь!» «Тьху!» – Теща підняла кошик – із пранням, і пішла геть, а за нею більшість літніх жінок, інші засміялися. Навіть похнюплена Неталь усміхнулася. — Здається, вона не це мала на увазі, — припустила Бана. Під гучне хихотіння вона схилилася і прошепотіла щось Нобі на вухо. Вираз його обличчя не змінився, але воно наче затерпло. — А, це, — мовив він. Існували певні світи досвіду, що їх Номбі бачив лише на карті, але він знав, про що вона говорила. Звісно, свого часу він патрулював у деяких частинах затінків, тих самих, де дівиці безцільно валандалися і, мабуть, застуджували крижі, але за цей вид поліцейської роботи, що може зацікавити відділ поліції з боротьби з проституцією, деї тепер має справу гільдія швачок. Люди, які відмовлялися підкорятися, ні, не закону як такому, а радше неписаним правилам, які ввела пані Долоня разом із комітетом дуже досвідчених дівчат і паном Гаррісом з клубу «Голубих кіт». Його вступ викликав чимали спротиву гільдії, яка бачила в ньому конкурента, але місіс Долоня відхилила всі заперечення, аргументувавши це тим, що все неприродне – Насправді природно. Примітка автора. Привертали увагу порадниць Доці та Сейді, після чого їх більше не бачили. Навіть пан Ваймс схвалював таку домовленість, бо можна було уникнути писанини. О, так, мовив Нобі все ще, витріщаючись на образи в себе в голові. Звісно, він знав, що... А це він про бубонів. Ну, я пару разів бачила, додав він здебільшого на листівках, треба було визнати. «Чудово, мабуть, мати стільки свободи?» – мовила Бана. е е Неталь знову розривілася, її подруги запурхали довкола. «Не розумію, чому чоловіки отак їдуть?» – мовила Бана. Мій суджений теж пішов. Якась пристеркувата жінка, що сиділа біля колодезя, крякнула. «Я скажу вам чому, мої дорогенькі, бо це краще, ніж цілими днями зрощувати дині». Краще за жінку. Чоловіки й думають, що війна краще за жінку. Вона завжди нова, завжди молода, і добра битва може хоч весь день тривати. Але вони там гинуть. Вони кажуть, краще на війні вмерти, ніж у ліжку. Вона без всміхнулася. Але чоловік може й приємно сконати в ліжку, правда, Беті? Нобі сподівався, що його вуха палали не настільки, щоб підпалити вуаль. Зненацька він відчув, що це і було його майбутнє. Майбутнє за десять клятих пенців вигатило йому прямо в обличчя. Даруйте, сказав він, серед вас є навиданки. Хто такі зрілки? запитала пана. Є такий край неподалік, мовив нобі. Він з надією додав Хіба ні? Судячи з виразу обличчя дівчат, ні. Нобі зітхнув, його рука потягнулась до вуха по цигарку, але знову опустилась порожня. Ось що я вам скажу, дівчата, мовив він. Якби ж я тільки погодились на десятидоларову версію, вам хочеться іноді просто сісти й плакати. В тебе навіть сумніший вигляд, ніж у Неталь, зауважила бана. Ми можемо тебе якось втішити. Нобі якусь мить не зводив із неї очей, а тоді зарюмсав. Всі витріщилися на колона, так і не донісши до рота їжу. Він це серйозно сказав Файфале. «На що мені сідлати, верблюда? Я ж слюсар. «Я думаю, це той клоун із жонглером. Бідуласі не вистачає пальм в оазісі. Мало того, що ті кляті створіння плюються вони ще й твій ящик з інструментами ні за що не потягнуть сходами на гору. Ну, годі!» Він невинний, потрібно проявити до нього милосердя. Мовець прокашлявся. Добрий ранок, друже, привітався він. Може, скуштуєш кускус? -кус? Сержант колон зиркнув на миску, а тоді встромив туди пальця і облизав його. Гей, це ж манка. У вас тут манка всього лише якась ма. Він затнувся і кашлянув. Так, гаразд дякую. Маєте полуничне повидло? Господар зирпнув на своїх друзів, вони стинули плечима. «Ми не знаємо, про яке пхолоничне пховидло ви кажете», – сказав він обережно. «Нам краще смакує з ягнятиною». Він запропонував колону довгу дерев'яну шпажку. «О, у вас мусить бути пхолоничне пховидло», – мовив колон, якого понесло. «Ще дітваками! Ми калапуцькали його з манкою і... і...» Він глянув на їхні лиця. «Щоправда, то було в урі», – додав він. Чоловіки кивнули один одному, зненацька все стало на свої місця. Колон голосно відригнув. Судячи з того, як всі скоси на нього зиркнули, він єдиний знав про цю відому хапонську традицію. То сказав він, «Де нині перебуває армія? Хоч приблизно. Чому ти питаєш, газочеревий?» «О, ми думали трохи підзаробити, розважаючи війська», – пояснив Колон. Він шалено пишався цим вивертом. Знаєте, усмішка, пісня, відсутність екзотичних танців. Але для цього нам потрібно знати, де вони є, розумієте? Даруй, глибокий. а ти взагалі розумієш, що я кажу? «Так, дуже смачно», – невпевнено відповів Колон. А, я так і думав, він шпигун, але чий?» «Справді, кому бракнуло клепки найняти це на порзуміння шпигуном?» «Анкморпорку? Ой, та годі тобі! Він, мабуть, тільки вдає себе анкморпорського шпигуна, а там самі хитруни!» «Думаєш, це народ, який робить карі з якогось карі-порошку, і ти їх називаєш розумними?» «Певно, він з Мунтабу, вони постійно за нами стежать». «І вдає себе антморпоркця? Ну, якби ти намагався поводитися, як морпоркське непорозуміння, що вдає себе хапонця, хіба ти мав би інший вигляд? Але нащо вдавати, що від звідти? Ай, політика!» «Покличмо тоді вартових, ти що, не з повного розуму? Ми з ним говорили, у них можуть виникнути запитання. Слушна думка, я знаю, що робити». Фейфал вишкірився до колона. Я таки чув, що ціле військо подалось в Ен Аль Санс Лалайса, сказав він, але нікому не кажи. Невже? Колон зиркнув на інших чоловіків, вони дивилися на нього із навдивовижу серйозними пиками, судячи з назви, це щось здоровенне, сказав він. О, просто колосальне, підтримав його сусід. Один із чоловіків видав звук, схожий на здавлений смішок. «Туди далеко, геш?» «Ні, геть неподалік, тобі рукою до нього подати», – мовив Фейфал. Він штурхнув свого товариша, в якого аж тряслись плечі. «А, ясно, велика армія, цілком імовірно, що так». «Добре, добре», – мовив Колон, а, «а в когось є олівець?» Клянуся, в мене був, коли на дворі біля таверни щось зашуміло. То був жіночий сміх, що для чоловіків є завжди тривожним звуком. Бо зазвичай їм здається, що то з них сміються. Примітка автора. Гості таверни підозріливо заглядали крізь виноградні лози. Колон та інші гості зазирнули за вазу на грубку біля колодязя. Пристаркувата леді катулялась, ривочучи по землі, а молодші дівиці спиралися одна на одну, мало не падаючи зі сміху. Він почув, як одна із них сказала, ну повтори, що він сказав? Він сказав, цікаво, він так не робив, коли я пробував. Так, це правда, крекнула старенька жінка, він ніколи так не робить. Цікаво, він так не робив, коли я пробував, повторив Нобі. Колон тяжко зітхнув. Це була інтонація та голос який перейшов режим та лапання язиком, голосок, від якого деревина загорялися з відстані десяти ярців. Перепрошую про він, пробираючись крізь натовп до виходу. А ви чули історію про султана, який боявся, що його дружина, одна з його дружин, буде йому зраджувати, поки він далеко? Ми не чули таких історій, Беті. Важко дихаючи, мовила Бана. — Серйозно? О, в мене таких тисячі є одна історія. Отож, він пішов до мудрого старого коваля. І то йому сказав. — Не можна сипати такими історіями направо наліво, кап Беті, — запихтів колон, відсапуючи. Нобі помітив у грубці зміни. Тепер його оточували жінки, які були в присутності чоловіка. Чоловіка, стат якого вони знали, напевне, він виправив себе. Кілька з них зашарілись. До того вони не заливались рум'янцем. «Чому ні?» – уїдливо запитала Бетті. «Чому ні?» – уїдливо запитала Бетті. «Ти можеш образити людей, напевно», – мовив Колон. «Е, нас це не ображає, сер», – озвалася Бана тихеньким скромним голосочком. на історії видаються нам дуже повчальними». Особливо історія про чоловіка, який пішов у Гендель із малим багатством. І то ще було дуже важко перекласти, сказав Нобі. Тому що в них немає пенсів. Та в них, виявляється, є монетки з дзюрками. А ще дуже цікава історія про чоловіка з загіпсованими кінцівками, сказала Наталь. Так, і вони сміялися, хоча в них не такі дверні дзвінки, як у нас, сказав Нобі. Ну, чого ви? Не дійте. Але жінки довкола криниці почали розходитися. Вони похапали глеки з водою і кудись їх понесли, раптом згадавши, що мають купу справ. бана кивнула Бетті. «Спасибі, було дуже цікаво. Але нам потрібно йти. Так люб'язно з того боку було з нами поговорити. «Е, ні, не діть», – у повітрі повис ледь вловимий аромат парфумів. Бетті глипнула на колона – Іноді я мрій добряче вліпити тобі в загарчала вона. – Вперше за руки мені випав шанса, ти! Вона затнулася. Позаду колони зібралася юрма з пантеличених і незадоволених облич, і все б могло закінчитись інакше, якби не віслюче чи ревіння згори. Поцуплений віслюк, якого Нобі невміло прив'язав, легко вивільнився і побрів кудись убік у пошуках харчів. Двері, які він помітив, віддалено нагадували йому вхід у його рідний сарай, та й загалом усі входи, тож, тож він зайшов у перші ліпші відчинені двері. Середині були вузькі гвинтові сходи, але його стіло теж було доволі тісне, тож віслюка, звиклого до вулиць Альхалі, сходи не лякали. Його тільки засмутило те, що східці закінчилися, а сіно так і не з'явилося. «О, ні!» – охнув хтось позаду колона. «Ще один віслюк видерся на мінарет!» Всі довкола заохали. «А в чому проблема? Як піднявся, так і спуститься!» – не розумів колон. «Ти що не знаєш, що звався один із його обійніх товаришів? У вас в урі немає мінаретів?» е тільки, – мовив колон. є море віслюків!» – мовив лорд в етінарії. Всі засміялися, позираючи на колона. Якийсь чоловік вказав пальцем у темні нетрі Мінарету. Дивіться, бачите? Дуже вузькі, звивисті сходи, мовив Патрицій. І... Нагорі нема де розвернутися, розумієш? О, всякий дурень може завести віслюка на гору Мінарету, а ти пробував змусити тварину заткувати сходами вниз по тимряві. Не вийде. Є в тих сходах щось таке, озвався хтось інший що вабить віслюків. Вони думають, що на горі на них щось чекає. «Ми якось скинули останнього віслюка Егеш», – мовив один із вартових. Так він захляпав усе довкола, підтвердив його бойовий товариш. «Ніхто не скидає мою Валерій!» – зричала Беті. «Тільки спробуйте втнути щось подібне. Їй-богу, я засуну вам!» Він затнувся, і за вуаллю засвітилася широка страшна посмішка – Тобто, заслиню вас поцілунками. Кілька чоловіків ззаду удали драла. Не треба сердитися, мовив Вартовий. Я серйозно, гукнула Беті, насуваючись. Наляканий Вартовий зіщулився, панове. У вас що, немає на неї управи? У нас? запитав лорд-ветінарій. Боюся, що ні. ой ле, -ле. зараз повториться історія як в Джелі Бейбі. Але... «Ой, Леле!» – віддано підіграв колон. Натовп, чи принаймні та його частина, яка вважала, що перебуває на безпечній відбеті відстані, почав вишкірятися, це був вуличний театр. «Так і не знаю, чи їм вдалося зняти того чоловіка з флагштока», – вецінарій вів далі. «О, вони його зняли!» – майже всього, – підтвердив колон. «Послухайте, послухайте, як втрутився вартовий. Може ми закинемо на віслюка мотузку? На Валерії, загарчала Бетті. «Валерій, так, а тоді для цього вам занюйбиться щонайменше троє людей, а там немає стільки місця. Сер, у мене ідея!» – зашепотів один із вартових. «На вашому місці я б поквапився за його колон, бо заведену Бетті вже ніяк не спинити. Вартові стали перешіптуватись». Якщо ми це зробимо, на нас чекають неприємності. Пам'ятаєш, як нам розказували, що всі зусилля зараз спрямовані на війну. Ось чому всіх конфіскували. Його не буде, всього лиш п'ять хвилин, ніхто й не помітить. Ага, готовий сказати принцу, що ми один загубили? Добре, ти готовий? І це пояснити. Вони скоси зиркнули на Бетці. І ними зрештою легко управляти. прошепотів один. Валерій... – спитав сержант Колон. «Якісь проблеми?» – стала на деби Бетті. «Ні-ні, Гарний ім'ячко для Віслюка». «Бетті, стійте, де стоїте?» – звелів один із вартових. «Ми скоро повернемося». «А це що означає?» – запитав Колон, дивлячись їм у спину. «О, вони, мабуть, пішли по килим», – припустив хтось. «Добре, але я не бачу, як це має допомогти», – мовила Бетті. «Літальний килим?» «Ага», – «Ясно про рік колон. В Академії є таких пару. «В Урі є Академія?» «Отак», От – мовив Патриція, – «звідки, по-вашому, Ал знає, хто такий Віслюк?» І знову сміх розсіяв усі сумніви. Колон, непевно всміхнувся. «А мені добре вдається корчити себе ідіота, чи не так?» – сказав він. «Воно якось само виходить. Прекрасно!» – мовив лорд Ветінарій. «Згори знову долину сердите ревіння». Проблема в тому, що їх усі забрали для воєнних цілей, озвався хтось позаду них. Неподалік впав, розбившись на друзки, шматок саману. Не на цегли і суміші глини, соломи та піску примітка перекладача. Але, судячи з того, як він там борсається, то однаково впаде. «Ану ж я зможу переконати його спуститися», – запропонував Патрицій. «Не вийде, Фенді». Ви не зможете обійти його на сходах, не зможете його розвернути, і вниз він теж не позадкує. Потрібно зважити ситуацію, мовив Патрицій. Він забіг у таверну і зразу ж повернувся. Вони дивились, як він заходить всередину, і чули, як він підіймається сходами. Мало би вийти, мовив чоловік позаду колона. Через якийсь час ревіння затихло. Бачите, він не може розвернутися, надто вузько озвався віслючий знавець. Не розвернеться і не посадкує, добре відомий факт. Завжди знайдеться найрозумніший, правда, Беті? – сказав Колон. Так, завжди. У вежі було тихо-тихо, кілька людей з натовпу прикипіли до неї поглядами. Можливо, три-чотири людини й могли б піднятися сходами, що нереально і совати кожну лапу по черзі, якби були готові до того, що їх копатимуть чи загризуть до смерті. Гаразд, гаразд, відійдіть від вежі, будь ласка. Повернулися вартові, один із них ніс скручений килим. Так-так, розступіться. О, так ніби наш друг у Фесті спускає віслюка вниз по сходах. Остривайте, я їх теж чую, сказав колон. Тепер усі втупилися в двері. Лорд Вецінарій вийшов з мотузкою в руках. Хтось позаду колони сказав: Гараз, це лише шматок мотузки, він, певно, цокав кокосовими шкаралупами, які він надибав у мінареті, які він мав із собою ясно що. Хочеш сказати, він тягає зі собою кокосові шкаралупи? Неможливо розвернути віслюкав. Гаразд, це не справжня віслюча голова. Вона ворушить вухами. «На мотузці, на мотузці, гаразд, це віслюк, добре, але не той самий віслюк. Цього він тримав у прихованій кишенці. Не треба так на мене дивитись, я бачив, як вони це роблять із голубами». Тоді навіть скептик замовк. «Віслюк Мінарет», – сказав лорд Ветінарій, – «мінарет віслюк». Отак просто не повірив своїм очам вартовий. «Як ви це зробили? Це якийсь фокус, так?» «Звісно, що так», – погодився лорд Ветінарій. — Я знав, що це всього лише фокус. — Так, це був усього лише фокус, — визнав лорд Вєцінарій. — То як ви все-таки це зробили? — То ви ще не зрозуміли? Всі аж шиї повигнали. Е, у вас був надувний віслюк? — Назвіть мені причину. — На що розгулювати із надувним віслюком? — Ну ви причину? яку вам не соромно розповісти рідній матінці, о, якщо так. Все просто, мовив Аль-Джібла. В мінареті є потаємна кімнатка, не інакше. Ні, ви все неправильно зрозуміли, це лише ілюзія Віслюка. Ну, гаразд, дуже правдоподібна ілюзія. Тепер половина людей згуртувалася довкола Віслюка, а інші збилися в кубку біля дверей мінарету, вишукуючи всередині приховані кімнати. «Гадаю, але, Беті, нам саме час піти», – мовив лорд-ветінарій за спини колона. «Ось цією вуличкою, а щойно завернувши за ріг, кинемося тікати». «А нащо тікати?» – запитала Беті, – «бо я щойно поцупив магічний килим». Ваймс уже заблукав. «Так, було сонце, але воно лише вказувало напрямок» опікаючи йому половину обличчя. І верблюд погойдувався з боку в бік. Не існувало реальних способів визначити відстань, хіба що за стадією геморою. Я сиджу на верблюді з пов'язкою на очах, верх і на верблюді йде дрех, про них кажуть, що вони найненадійніший народ у світі, та й майже переконаний, що він мене навб'є. Тож звався він, м'яко похитуючись з боку в бік. Міг би вже й сказати, чому Ахмед 71 година. «Він вбив чоловіка», – мовив Джабар. «І Дрегів обурюють такі дрібнички у його власному наметі, коли той гостював у нього майже три дні. Якби він почекав ще годину?» «О, ясно. Справді погані манери. І чим цей чоловік таке заслужив?» «Нічим. Втім, так. Він таки вбив Ель-Ісу». Судячи з інтонації Дрега, ця обставина ніяк не виправдовувала вчинок, але задля повноти викладу її потрібно було вказати. Хто вона така? Ель Іса – це селище. Він отруїв колодязь через релігійні розбіжності, додав він. Слово за слово, та нехай навіть так взяти з нехтоди традицію гостинності. Так, розумію, це жахливо, майже «Невічливо. Ця година мала значення. Дечого просто не можна робити. Принаймні, в цьому ви маєте рацію». Ближче до полудня Джабар дозволив йому зняти пов'язку. З піску стриміли витисані вітрами горби чорного каменю. Вагам здалося, що без люднішого місця він ще не бачив. «Подейкою тут колись було зелено», – мовив Джабар. «Земля була щедро зрошена». А що сталося? Вітер змінився. Коли сонце вже заходило, вони дійшли до ваді між іще сильніше стесаних вітром скель, які почали набувати свого первісного виду завдяки довгим тіням, що поглиблювали мілкі западини. «Це будівлі чи не так?» – запитав Аймс. «Колись давним-давно тут було місто. Ти хіба не знав, звідки мені знати?» Твій народ його збудував. Його назвали Тактикус. На честь вашого воїна. Вам здивився на покришені стіни та повалені колони. На його честь назвали місто? Сказав він ніби до себе. Джабар штурхнув його. За тобою слідкує Ахмет, повідомив він. Я його ніде не бачу. Ясно, що. Злась. Сподіваюся, ми ще зустрінемось у твоїй версії раю. Так, так. Джабар розвернув верблюда. Той патрюхикав явно швидше, ніж йшов сюди. Якийсь час Вайм сидів на камені. Навкруги не було чути ані звуку, крім свисту вітрів, між скель і крику якоїсь птахи вдалині. Йому здалося, він чує стукіт свого серця. Біп-біп-дзинь. Бісик органайзер звучав стривожно і непевно. Вайм зітхнув. Так? «Зустріч з Ахметом 71 годиною, так?» «Е, ні», – мовив демон. Е, «Помічено хапонський флот. Е, кораблі пустелі, так?» е, «Біп, помилка код 746. Дивергентна темпоральна нестабільність». «Вайм спотряс коробочкою. Ти зламався?» – запитав він. «Досі озвучуєш мені чужі зустрічі, дурацька коробка, «Е, зустрічі призначені» для командора Семю Ваймза Ваймса. — Це я, котрий з вас? — запитав бісик. «Що? — Що? — Біп. Більше він відмовлявся казати. Ваймс уже хотів було пожбурити його кудись далеко, але Сибіл засмутиться, коли дізнається. Він засунув його назад у кишеню і знову спробував зосередитися на краєвиді. Те, на чому він сидів, могло колись бути частиною колони. Неподалік Ваймс бачив інші її частини, а тоді зрозумів, що купа каміння була обваленою стіною. Він пішов до неї, відлунюючи кроками від скель, і зрозумів, що ходить між старих будівель чи й там, де вони колись стояли. Ось руїни сходів, а ось пеньок від колони. Один був вищий за інші, він підтягнувся і виявив на його пласкій поверхні дві здоровенні ступні. Тут, певно, стояла статуя, і стояла вона, мабуть, наскільки вистачає ваймзових знань у якійсь шляхетній позі. Тепер від неї залишилися тільки ступні, обрубані на кісточках. У них був не надто шляхетний вигляд. Спустившись знову на землю, він побачив глибоко викарбований на постаменті напис, захищений із підвітряного боку. Ваймз спробував прочитати його в слабкому світлі. Абхок посум відера домом тум. Ну, домом тум означає твій дім, правда? А відере означає я бачу, тобто сказав він голос. Я бачу звідси твій дім у цій сентенції мало шляхетності. Гадаю тут більше про хвастощі і залякування сер Семюел. Озвався Ахмет 71 година. Завжди думав, що це притаманно от морпорку. Ваймс навіть не повирушився. Голос долинав прямо за спини. І то був Ахмедів голос. Але йому бракувало ноток верблюжої слини та гравію, які ще були присутні в Ангморпорку. Тепер він говорив як джентльмен. Тут особливе відлуння, вів далі Ахмед. Я можу бути де завгодно. Можу просто зараз цілити в тебе з арбалета. Але ти з нього не вистрілиш. Надто багато ми поставили на карту. О, то існує злодійський кодекс честі? Не знаю, відповіваємо. Ну що ж, пора перевірити, що мертвіше. Його хватка, чи він сам? А поліцейський кодекс честі?